Mike labuaren abesti ospetsu honen e, bidez hurrengo gaiari helduko diogu izan ere igande honetan apirilak bederatzi azkapena eta ahaztuak e, taldeek e, ekitaldi bat e, oroimeaneko e, jardunaldi antolatu dute Gernikan atzoko eta gaurko fasismoaren aurka izan ere jakingo duzue e, bihar Gernikako bombardeketan 75. E, urte horrena izango dela eta ekitaldi honetaz hitz egiteko telefono Arratzaldean, Julean Zulaika azkapenako kidea daukago. Arratzaldean, Julean. Aixo, arratzaldean. E, bueno, konta igu zu, lehenik eta bain, e, nola ba, azkapen eta ahastuak batera antolatu duzuen ekitaldi hau. Bueno, ba, e, ikusita, bueno, hausten e, e, betetzen dela, ba, usta unian bertameteko dela, zukizan duzun bezala, ba, ilrubit ama osgarren urte gurena, gernikako bombartaketagin zutela, ba, hor... E, bai memoria historikoaren inkuspegitik, eta bai internacionalismotik ere, ba, bueno, bion artean, e, haztuak eta askapenan artean, ba, nahizan dugu egunerre bendikatiboat e, sortu horren ari da, eta ba, bertan, ba, bai atzoko eta bai gaurkoa fasizpoa, baina bai, bai imperialismoa ere, eta artean, ba, brigada internazionalei, ba, euskal ergen ere izan ziren, kanpoko lagun oiei, eta ba, omenan ditxo bat eginei genieke. Euskal egun osoko egitaroa anturatu horren da, ba, ba, batez erori. Azoko eta gorko fascismoa, imperialismoa, eta, eta aldi berean bat brigada internazionaloia, hemen aldi batekin dizei egun. Mm -hmm. Izan ere, Gernikako bombardaketa ere, kanpoan gogoratuko da, Dublinen eta Buenos Airesen besteak beste. Hori da, eta azken mean eh, gokulertun dugu ba Gernika mundu mailako simboloa dela. Eta...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 E, ekitaldi nolabait simbolikoa e, ere izango daz e, besteak beste eh gudari batzuenekin batera e, konpromesua fasismoaren aurkak egiteko konpromesua berritziko da. Horria, oh, eh gaurreko 12etan, ba hor ba, aurrean ba eingo duguna da, ba grai horretan jorai dudu urte, ba altzamentu sortu zenean, altzazenean esango ezagun, ba horrei bai militianuak eta bai gudariek, horzin ba, bueno, bate, konpromisozko, zin bate sinatu zuten, horren aurka bor egin zutela eta irudikatu nahi dugu ba egun ere badukala horrek bere narkotasuna, ba batean ikusi e, besterik ez dago, ba ba segoretan bizi garen segoretara bizi arazi nahi gaituzten, ta beraz, ba bueno, e, bada ere, ba gustu dugu oraindik ere ba, fasismoa badagoela Oraindik ere bauno, bai eskubideak eta nola ez herri zapalduen eskubideak ez dira bermatzen, beraz e, oraindik ere ba garkotasuna baduela gerai horretan e, sinatu zuten e, gazte hoiek, ezta, eh, bada sinero iturori. Sei uh -huh. ja gudari gutxi geratzen dira tamales. Bai, bai, egia san gutxi gutxi eta eta bergazta internazionalak ere oso gutxi. Zaten batean, maioriatamuk urtea hasa dira dauenekok E, Naiz eta oso gazteak izan ziren, e, bai, gudarik eta bai, kanpotik torretakoak e, borrokan hiri zirenak, bazkenean, ba, adina gere bere, bere mugak baditu eta zuritxarrez, ba, gure artetik joaten ari gira lehinak. Uh -huh. e, amabietan izango da, ekitaldi hori, konteguz, gainontzeko begitara, ba? Bai, ba, ondoren e, amabietarritan planteatu duguna da, ba, bueno, eraso imperialistarik ez, gernikan, ezinon lehen mapean, ba, manifestazio bat e, buritzea, ba, udarlatxepazatik, e, ba, uno, e, arkupetara edo, e ia tengo dena. Eta bizkat horren e, helburua da, ba len bizkat aipatu duan bezala, ez da. Ba Gernikaan gertatutakoren gainen, ba gaur egun ere badirela beste herrialde batzuk eraso utuko direnak, eraso imperialista hoiena e, geratzen direnak, e, oso gaurkotasun handiko gaia dela, ni eta gurea, ba urtetan atzera egin behar ba hori oro eta kontuan hartuko ditugu ba bai Palestina, Kurdistan irak, ba Libia eta beste baterrialde ba gaur egun e, edo duela urte gutxitan, edo beste bueno, eraso jaso dituztenak. Eta pizkarle mape horretan edo, ba, ingo dugu manifestazioa ba, garrik amertan. Eta e, ordu batean ere beste ekitaldi bat ingo duzue? Eh? Hori da, eta horre, <coughs> ba, batez ere garantzi gehiena eman nahi genikena da, ba, Brigada Internazionaloia egon benaldia. Eta tartean, izango ditugu, ba, bueno, haipagai edo, eh, ba, detik fritz... Eh, Tepits, Alemaniarra, bera amatusti urte zituela, ba, bilbora etorritzen, eh, jakintzuen ean, Belgikane ba, bizitzela, ba, nahizta Berlingoa izan bera jaiotzez, ba, jakintzuen ean eh, altxamendo fasizta montzela, ba, etorritzen, errepentean, eh, Frantzia estatua zeharkatuta, eta, eh, ba, bueno, orgu da zibilean, horre ba, bueno, ba, bai eskolerrian, eta bai, Katalunien ere borrokan hibri zen, eta duela bi hilabete eskasi gilda, berari omen aldi egin genioke, eta horretaz gain, baita, Felipe Matarantz, Asturiarra ere, ba, bera ere, Asturiarra izan arrein, ba, ba loiolako kuartelaren tonban, eta irunen, eta ere, ba, bueno, orparte hartu zuelako, ba, ba euskalduan batera, euskalgudariekin, euskalgudarustiak ekin batera, eta bestetik, irugarren, e, ba, bueno, e, e, irugarren pertsona edo omen dune genukena, ba, nire honan eti da, zelera, bera, e, jaioz ez eta Brigada Internazionaletan parte hartuta, ba, e... Baian, zaurituzuten, nireatzeron dagoetan mazaztian, eta zauri hoien ondorioz hile egintzen, ezta? Beraz, ba, iru simboloien gainean, esan ezagun, etorri, ba, e, alebe fritzen e, semea, torreko dela, e, Filipek e, laroetan mazik urte ditut, ez teki gu horreindik etorteko gai zango dene duz, eta ninen horrezkari e, zenbait baiti dira, Italiatik. Beraz, hiru simboloien gainean, egin dukena da, ba, benetan, e, izan zuten garrastik garantzia, Brigada Internacional horiek, eta horiei aipamen menberezia ematea, Eta, eta gure hori ba, bueno, menean gordetzea e, da. Agian bereziki garrantzitzua da fritz e, tepitzena, kontutan hartutan oski, ba, e, nazien egazkinek -gaz, e egin zutela eta hori? Hori da, azta, eta ez bakarrik berea, e, nino nanetik italiara ere konton hartu behar dugu aviatzion e, legionarieko kideak e, fasistek ere parte hartu zutela garrinikako bombardaketan bertan eta bestein bate erasotan, beraz e, konton hartu behar da, Bai, imperialista batek zutela e, altxamendu fascistarekin, baina baita erritarrak, e, goministak, internacionalistak ere batek zutela bai, Euskal Herrian e, ba, zeuen e, borokarekin, eta bai, zatu eskainolean ere, bai, ustabalduzen e, boroka horrekin. Eta, eraz, e, ez genituen bakarrik etxaiak izan, zeru gainean, gure artean ere, bai, zan genituen borokalariak, internacionalistak, bai, Italia, Alemania, bai, psikatorikak azizunako parte, bai, atezere fascismo estainerarekin, baina horretaz gaine, iklandatik... E, Inglaterratik, Frantsiatikuna, hainbat eta hainbat 1400 izan genitu ez uh da. -huh. Gerore Herri bazkaria egongo da eta horren ostean Salvador Amorren ezkutik, eh, bueno, ma, errepaso, ba, errepasoa egingo da, errepaso internazionalista bat edo. Bai, eh, hauek bueno, pai memoria historiko abestiak eta bai latinoamerikakoak, eta beste bueno, eh bestearialde batutako batzutako abestiak ere kantatzen dituzte oso abestiak reivindikatikoak dira gehienak e eta gutzen ditugunak baita hainbat poeta hilen eitzak berezkoatu dituzte eta bueno amaiera goxo batean egunari ba bueno bat eta hitzu euskaldunak ez baskaritik ezkoldimago tartean ematen du ba jaidik edo holako topaketari gehiteri gestockagula eta amaitzeko ba konzerturekin ba da, uno, denokere, ba bueno denok ere ba giru batean amaitu ezagun eguna Ezinbestekoa da bai, baskari bat egotea, horlako ekitaldietan, e, ba igandean hogeita bederatzian, hilaren hogeita bederatzian, askapena eta ahaztuak talden ezkutik, atzoko eta gaurko fasismoaren aurka, ekitaldia, oroimeeneko jardunaldia Gernikan, Gernikako bombardaketaren irur hogeita amaboz garren urte urrenaren harira. Julen, e, ba, mi esker eta sortean? Mi ezker, eta beste parte. Ah